Hürr İbni Yezidin İmam Hüseyn ə.s.a qoşulması. İmam Hüseyn ə.s. sözünü tamam edəndən sonra, Hürr İbni Yezid riahi Ömər İbni Səd'in yanına gəlib dedi, İmam Hüseynlə müharibə etmək istəyirsən? Ömər Səd dedi, Bəli, Allaha and olsun elə bir müharibə edəcəyəm ki, Ən azı başlar və qollar bədənindən ayrılacaq. Hür bu sözləri eşidəndən sonra dostlarından uzaqlaşdı. Yavaş-yavaş İmam Hüseyin əleyhissalamın xeymələrinə doğru hərəkəti. Bunu görən mühacir İbni Ovs dedi, ''Ey Hür, sənin bu əməlinlən şübhələnirəm. Əgər məndən soruşsalar, küfəlilərin ən şücayətlisi kimdir?'' Deyərdim, Ür İbni Yezid riahidir, belə isə nə üçün bədənin lərzəyə düşübdür? Hür dedi, and olsun Allaha, özümü behişt və cəhənnəm arasında hissələyirəm. Amma Allaha and olsun ki, hətta məni tikətkə doğrayıb odda yandırsalar belə, heç nəyi behiştdən üstün tutmayacaqam. O bunu deyib, atını çabdı. İmam Hüseyin əleyhissalamın qaldığı xeymələrə tərəf gəlib, əllərini başına qoyaraq deyirdi. İlahi, sənin dərgahına tövbə edirəm. Mənim tövbəmi qəbul elə. İlahi, sənin Peyğəmbərinin qızının övladlarını və sənin dostlarının qəlblərini qorxuya salmışam. Üzünü İmam Hüseyin əleyhissalama tutub dedi. Canım sənə qurban Mən həmin şəxsəm ki, sizin Mədinəyə qayıtmağınıza mane oldum. Mən heç də təsəvvür etmirdim ki, qufəllər işi bu yerə gətirib çıxaracaqlar. İndi öz işimdən peşman olmuşam. Allah dərgahına tövbə etmək istəyirəm. Görəsən tövbəm qəbul olunacaq mı? Hazrät buyurdu: "Bəli. Allah taala sənin tövbəni qəbul edəcək. Düş atdan. dedi, sənin yolunda at üstündə vuruşmaq, piyada vuruşmaqdan daha yaxşıdır. Çünki öz mübarizəmin son anlarında məni atdan yerə yıxacaqlar. Bir halda ki, sənin yolunu bağlayan ilk şəxs mən idimsə, icazə verin sənin yolunda ölən ilk şəxs də mən olum. Ümid varam ki, qiyamət günü Cəddin Mühəmməd s.ə.v. ziyarət edən zaman onunla ələlə verib görüşən şəxslərdən biri də mən olam. Müəllif Hürrün bu sözlərindən məqsədi həmin vaxt onun birinci şəhid olmaq arzusu idi. Çünki artıq ondan qabaq bir neçə nəfər şəhid olmuşdu. İmam Hüseyin ə.s. hürrə icazə verdi. Hürr Şücayətlə döyüşə başlayıb düşmənin bir neçə nəfər qüvvətli əskərini öldürdü. O, mərdcəsinə vuruşub şəhadətə yetdi. Hürrün cənazəsini İmam Hüseyin ə.s. yanına apardılar. Həzrət, hürrün üzündəki toz torpaqları təmizdiyə-təmizdiyə deyirdi, Sən azad kişisən, necə ki anan adını hür azad qoyubdur. Sən dünya və ahirətdə azad kişisən. Ravi deyir, bu vaxt Ürəyr İbni Xüzəyr döyüş meydanına varid oldu. O, zahid və abid bir kişiydi. Yezid İbni Müəqqəl onunla mübarizə etmək üçün irəli gəldi. Onlar şərtləşdilər ki, Allah taladan batil şəxsin ölümünü istəsinlər. Hansı birimiz qətlə yetişsə, batil şəxs məlum olacaq. Həmin şərtlə döyüşə başladılar. Ürəyr onu öldürdü. O, yenə döyüşə davam edərək, nəhayət şəhadətə yetdi. Sonra və həb İbni Cinah kəlbi meydana gəldi. O, şiddətli döyüşdən sonra xeyməyə qayıtdı. Onun anası və əyalı da kərbəlada idi. Xeyməyə qaydaraq, Anasına dedi, anacan, mənlən razı oldummu? Anası dedi, Hüseyn əleyhissalamın yolunda şəhadətə yetişməyincə sənlən razı olmayacaqam. Əyalı dedi, sənə ant verirəm Allahı, məni öz-özünlə müsibətə müptəla edib qəlbimi ağrıya salma. Anası dedi, əziz oğlum, arvadının sözünə qulaq asma. Peyğəmbərin qızının oğlu Hüseyn əleyhissalamın yolunda döyüş və qiyamət günü onun cəddinin şəfayətindən məhrum olma. Və həb meydana qayıtdı. O, qollarının hər ikisi kəsilənə qədər döyüşdü. Onun əyalı bu səhnəni gördü. O, uzun bir ağac götürüb həyat yoldaşına sarı qaşdı. Ərinə dedi, atam, anam sənə qurban, Allahın rəsulunun pak və hörmətli əhli yolunda döyüş, onlara kömək et. Və həb, həyat yoldaşını qadınlar olan xeymiyə qaytarmaq istədi. O, və həbin ətəyinlən tutub dedi, şəhid olmayınca geri qayıtmayacaqam. İmam Hüseyin əleyhissalam buyurdu, Allah taala bu fədakarlığınızın əvəzində sizə böyük əcr versin. Sən qadınların yanına qayıt və həbin yoldaşı geri qayıtdı. Və həbi isə mübarizə edib şəhadətə yetişdi. Sonra Müslim İbni Ofsəcə döyüş meydanına getdi. Bütün qüvvəsi ilə düşmənlə vuruşaraq çətinliklərə və balalara səbr etdi. Nəhayət, yarıcan halında atdan yerə düşdü. Bu vaxt İmam Hüseyin ə.s. və Həbib İbni Məzahir Ona tərəf gəldilər. Əzrət Əba Abdullah Hüseyin ə.s. Müslümin bağışlanmasını Allahdan istəyib bu ayəni oxudu. Onların bəziləri öz əhdlərinə vəfa etdilər, şəhid oldular və bəziləri şəhadətə yetişmək üçün intizar çəkirlər. Onlar əhdlərinə vəfa edib sözlərindən dömmədilər. Həbib irəli gəlib dedi, sənin ölümün mənim üçün çox çətindir, amma şəhid olub beşlə getdiyinə görə səni təbrik edirəm. Müslim zəif səslə dedi, Allah səni sevindirsin və xeyir işlə şadlandırsın. Həbib, əgər sən şəhid olandan sonra ölməyimə yəqinliyim olmasaydı, Qəlbindəki bütün vəsiyyətlərini eşidib onları yerinə yetirərdim. Müslim İmam Hüseyin ə.sələma işarə edib Həbibə dedi, O həzrətə kömək etməyi və onun yolunda vuruşub şəhid olmağını sənə vəsiyyət edirəm. Həbib, sənim bu vəsiyyətinə əməl etməklə qəlbini sevindirəcəyəm. Sonra Müslim bir dəfəli gözlərini yumub dünyadan getdi. Ondan sonra Əmr İbni Qürtə Ənsari İrəli gəlib İmam Hüseyin əleyhissalamdan düşmənlə mübarizə etməyə icazə istədi. Həzrət ona icazə verdi. O, qəlbində ilahi töfələrə çatmaq arzusu olan bir şəxs kimi mübarizə etməyə başladı. Bütün yaradılmışların padişahı İmam Hüseyin əleyhissalamın yolunda var qüvvəsi ilə cihad etdi. Nəhayət, i̇bn Ziyadın qoşununun böyük bir dəstəsi arası kəsilmədən hücum edib onu qətlə getirdi O, bu döyüşündə pis insanlarla cihad etməyi və verdiyi əhdinə vəfalı olmağını sübut etdi. İmam Hüseyin əleyhissalama tərəf atılan hər bir oxun qarşısında əlini qalxan edirdi və nə qədər bədənində qüvvət var idisə, qılıncılarla indirilən zərbələrin qarşısına alaraq, Hüseyin əleyhissalamın müqəddəs vücudunu bütün xətərlərdən qoruyurdu. Bədəninə indirilən qılınç ox yaraları onu taqətdən saldı. Bu vaxt üzünü İmam Hüseyin əleyhissalama tərəf tutub dedi, Ey Peyğəmbərin oğlu, öz əhtimə vəfa etdimmi? Həzrət, bəli, sən mənlən qabağ beyişdə gedəcəksən. Mənim salamımı Allahın rəsuluna çatdır və de ki, Hüseyn də tezli ilə sənə qovuşacaq. Əmr yenidən mübarizə etməyə başlayıb, şəhid oldu.